Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah Yusuf ayat yang ke-11 Cara baca kalimah yang ditunjukkan itu Auzubillahimina syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim La ta'manna Bacaan Ishmam Bacaan Ishmam pada uh, La ta'manna Ketika menanggungkan manna mulut muncung sikit ya ismam ertinya muncung muncung pada la ta man yang tu man mulut muncung ia bukan hmm. uh, dia bukan cara baca dia isyarat ya. muncung mulut tu isyarat dan ditahan dua harakat dan ia boleh juga dibaca dengan wajah secara bacaan raum la ta manuna dengan melemahkan bunyi Uh, nun yang yang kedua tu tulap saya La ta'manuna uh, Itu melemahkan sebutan nun itu Manuna Boleh dibaca secara raum Dan boleh dibaca secara hukum uh, Ismam Iaitu memuncungkan uh, Dan menahan pada kadar ruha rakat La ta'manuna Begitu Ismam Hanya ada satu dalam Al-Quran Dan boleh dibaca dua wajah dan yang popular ialah cara bacaan isma' menurut Imam As-Suyuti rahimahullah taala